За жалост, трайна и неизбежна тема домашното насилие но в първо лице Множествено число. Ще говорим за осмеляването, за оцеляването от домашно насилие, за проговарянето за насилието и даже преработването на травмата с методите на изкуството. За инициативата Вишме силна и свободна, която обединява значими имена от изкуството в обществено значимата кауза за живот без насилие. Разговор преди срещата в Дома на киното, предвидена за неделния ден. Добър ден, казвам на Нора Христова. Здравейте. Тя е оперативен директор на фундация Емпрув, която стои зад този спектакъл. Вижме силна и свободна. Добър ден, казвам и на една от участничките в проекта Ива. Здравейте, Ива. Здравейте. И на поета Стефан Иванов, двигател на проекта. Стефан, дали се чуваме? Здравейте, чувам ви прекрасно. Нека да започнем с Стефан Иванов, защото го измъкваме от репетиция. Предполагам, репетиция на антитага в Сломато. Репетиция на актьори срещу поети. Днешното издание е посветено на Захари Захария, в който за жалост ни е напусна през август месец. Точно така. И това е вечерта в Сфомато, така че ето да знаят и нашите слушатели защо, защо ще направим един бърз разговор с вас. По Вишме силна и свободна. Едно толкова оптимистично заглавие. Всъщност, като много силен контрапункт на начина по който ние всъщност говорим за домашното насилие. Това ли се получава, когато се направи осмеляването и с инструментите на изкуството? Аз първо биха много да благодаря на, на МПРУ, защото Имам възможността да бъда допуснат да работя с, с тези смели, силни жени, които наистина са много повече от Сървайвърс. Те са изключително, изключително силни, защото имат смелостта и красотата в думите си да назоват неща, които е трудно да бъдат назовани. А както знаем, езикът буквално е думът на битието ни, думат на живота ни. И с тези думи с тези назовавания, с а, тези истории, с а, тези образи, които имахме възможността заедно да, да пишем по време на, сеси, на сесиите ни. И след това а, те да редактират а, с помощта на редица а, изключително ценни поетеси, а, част от които ще бъдат и на сцената в Дом на киното в неделя от, 14, от 16 часа. А, просто аз Имаше, имаше цял спектър, широк спектър от емоции, от случки, от състояния, през които преминахме заедно. И а, за мен беше изключителна щедрост, че можех да опозная тези хора, впоследствие и тези автора и тези почерци. Защото това, това, е, това е нещото, за което винаги съм мислил, че служи изкуството за разговор, който да помага и за разговор, който да ни прави по-силни, по-смислени и по-красиви. Сега, текстовете ли са начин да се преодолее травмата и единствен, единствен начин ли е това? Защото, може би, не всички жени ще имат този шанс да работят с утвърдени поети, включително като вас. Но... Литературата, изкуството или просто осмеляването да се изговори, да се използва, да се облече в думи, това, което иначе остава неописуемо а, като, като травма? Ами, а, за травмата а, той, той е, може да е много известно за слушателите, които не се занимават с психология. Травмата тръгва буквално от осмеляване да се говори за това, за което не може да се говори. А, това, което е трудно, трудно, трудно изговоримо, даже не посилно. И а, в нашото общество, даже ако трябва да се върнем, ако става въпрос за литература, ако трябва да се върнем назад, има един невероятен разказ на Елим Пелин, невеста Нена, който отново и отново ми се налага да препрочитаме и да сравняваме с реалността. И това е разказ за домашно насилие, което е легитимирано и от институции, и от а, а, религия, и от каквото може да бъде легитимирано по това време. И, а, и този, тази реалност по някакъв начин все още съществува, все още има табу да се говори за тези неща. Скоро четох едно социологическо поручване, което е на, на около веки нещо. Извършено е в Англия и, и е сред 150 млади жени. И въпросите са свързани с това, какво те намират за неприемливо в поведението и за какво не бива да се говори. И общо взето. Табу е политиката, табу е свободата, табу е двойният стандарт прямо мъжете и жените, табу е тялото, табу е временността, табу е зачеването. Всичко каквото човек може да се сети, че е естествено, натурално, природно, политическо, социално, економическо е табу. За това не трябва да се говори. И по някакъв начин тези неща естествено се променят, но се променят изключително бавно, особено в Страни с по-тоталитарно минало и до някъде <съща> изключително интензивно настояще, пълно с насилие. И, а, и това е един от начините да се говори, какво е неприемлемо, какво причинява болка, какво е нецивилизовано, и буквално какво е варварско и болезнено. Едно от тези неща е именно домашното насилие. И насилието упражнявано от интимен партньор, насилието, което остава отвъд границите на публичността, защото се смята, че може да бъде заметено, буквално казано, под килима. Да попитам, Стефан Иванов, поета Стефан Иванов, а какъв език а, използват а, участничките в Вишме, а, вишма е как беше а, силна и свободна. Силна и свободна. А, езоповски язик или откровен разказ а, без табута? Кое е по-трудно, кое е по-полезно в тази ситуация, в която сме днес. Казвате, че а, патриархата на практика е все още силен а, и заради посттоталитарните тенденции в обществото ни. Ами, а, зависи, от, зависи от авторъките, но а, това, което... Какво ]то, да очакваме е... от спектакъла? Ами, това, което можем да очакваме е един непринуден, свободен, неочакван език, неочаквани истории, неочакван образ и най-вече най утвърдителни, а, смислени и силни жени на сцената с силните им автентични гласове и думи. Добре, аз ви благодаря много Стефане, Стефан Иванов, поетът Стефан Иванов, който в момента репетира, до вечера е и срещу поети посватена на спектакъл на напуснали ли я ни поет Захари Захариев. Нека да... Нека да му благодарим и да го освободим, за да може да се върне на сцената, където репетирате. Ние продължаваме в студиото с Нора Христова от Emproof и с Ива, една от жените, които се усмеляват да говорят за това, което са преживели. А, Нора, да започнем оттам всъщност. Как се роди тази идея за спектакъла «Вижме силна и свободна»? Аз на първо място искам да благодаря много на Стефан за страхотния контекст, който даде за проекта, тъй като а, освен, а, освен неговата така, творческа визия и експертиза, а, неговото приятелско Рамо всъщност е една от причините да се случи този проект, така че изключително много му благодарим за подкрепата. А, идеята. Как се зароди идеята? Творчеството всъщност не за първи път присъства в наш проект. Вижме, като кампания, като проект е шестата поред, подобна, подобна инициатива. Тъй като през годините всички наши проекти, които са се базирали на изкуството, вече са доказали колко изключително въздействащ похват е изкуството. Решихме и този път да, да, да направим същото. А, за първи път обаче използваме поезия като, като метод. До сега ам, сме боравили с фотография, с ам, различни арт-инсталации, но поезията за първи път ам, влиза в, ам, в нашите кампании. Ам, как хората, се роди? Жените, които участват, имаше ли такива, които не са имали поетични опити до този момент, но са имали травматични опити? Абсолютно. Всяка една от участничките, а, по един или по друг начин, има своя травматичен опит, тъй като всички авторки са част от общността на жените Survivors. А това е първата порода си българска общност от жени, преживели домашно насилие и успешно излезли от а, подобни връзки. Ам, те преминаха през серия от срещи с Стефан Иванов, след което ам, получиха менторската подкрепа на седем прекрасни български съвременни поетеси. И по, именно по време на този процес те имаха възможността всъщност да преработят своята травма чрез писането на поезия, да изразят своята деликатна женска сила, да се свържат със себе си, с а, своите преживявания, пишейки поезия. Ам, някои от жените в общността вече имат опит с писането, тъй като ам, през 2021 година имахме още един подобен проект, а, в който жените преминаха курс по креативно писане с подкрепата на британското посолство. Ам, но тогава резултата беше малко по-различен. Тогава имаше и изобразително изкуство, ам, проекта «Пробуждане между редовете» за него говоря. Той беше през 2021 а сега формата е малко по-различен и всъщност за първи път излиза на сцена по този начин. Прекрасната Елена Телбис ще се включи, четейки част от произведенията на жените, самите, самите жени-сървайверс. Също ще прочитат своите, своите произведения, тези, някои от от дамите и. Ам... Същност доста знаково е това включване на Елена в да, инициативата абсолютно. ви ключово име. Познаваме не просто като актриса, но и наистина като двигател на много, много сериозни идеи в българската публичност. Но нека, нека да попитам, нека да помоля Ива да ни разкаже малко какво означава да си. А, жена, вие използвате думичката survivor, която може би до някъде е, как да кажа а, първо е идва от английски язик а, има обаче проблем, защото тя функционира в българската публичност и през а, определени а, телевизионни формати, обаче тук говорим за жени оцелели от, а, от насилие, свързано с сферата на интимността Ива, какво означава да си оцеляла жена от подобно нещо? Ами, означава да си много горда със себе си на първо място. Поне аз така го възприемам. А, много жените, които срещнах, както и в МПРОВ, така и покрай други различни инициативи, изобщо ежедневието си, всъщност са преживели неща, на, за които а, на повечето хора ми е много трудно да говорят. И повечето хора дори не си представят, че такива неща бих могли да се случат на някой. А ние тук виждаме жени, които не само са минали през тях, но са ги преживели, стъпели си на краката и са продължили живота си напред. И са се съвзели. Са Някои от тях, разбира се, все още се съвземат. И просто няма как това да не е повод за гордост. Какво ви помогна, за да не сте в позицията на жертви за винаги? Ами... На мен, лично, със сигурност ми помогна това, че имам дете и че аз не желая да давам на детето си този пример. Аз съм възпитана а, с това, че един човек трябва да може да вярва в себе си и да бъде силен. И да стъпва на краката си. И да може да се справя с всичко. Трудно е, а, но... Просто това е част от живота. Споменавате детето много често. А, жертвите на насилие от интимния партньор казват, че именно заради децата, заради детето търпят. Имаше ли и при вас подобен момент на, как да кажа, на изчакване или на някаква грешна надежда, че насилника може да се промени? Не. От самото начало. Не. Разпознахте съм... симптоматиката, така ли? Не, не бих казала, че съм разпознала симптоматика, но просто моята позиция е такава, че а, ние на децата се трябва да даваме добрия пример. Нора, ако искате да се включите този, по този въпрос? Да, всъщност бих искала да допълня точно това, че много често именно децата са фактора, който помага да се измъкнем от подобни отношения. Аз самата също съм жена-сървайвер и абсолютно мога да споделя това, което Ива каза, че желанието да осигуриш едно по-добро по бъдеще на детето си много често е именно това, което те измъква, това, което те дръпва. Да, разбира се, съществува и другата гледна точка. Аз, аз ще чакам заради детето, за да не остане mm -hmm. детето без баща. Има ги. Има ги и двете гледни точки. Има ли граница, която, чието преминаване трябва да бъде, как да кажа, категоричната червена линия за осъзнаването на една жена? Защото, може би, често казват, че физическото насилие се предхожда от силно психологическо насилие, вербално насилие, подигравки, неща, които са свързани с унижаване на личността на жената в една интимна връзка. И, може би, докато, е, докато все още не е физическо, Жената си казва, ще търпя в името на детето, семейството. Да. Това не, ли е границата, която, чиято преминаване трябва не. Да, да удързва сти една жена? Със, или? със сигурност mm -hmm. не. не. А, в никакъв случай не трябва да изчакваме да се появи физическо насилие, за да ни светне тази червена лампичка. Именно, защото може да е късно. Защото, защото може да е, да е. брутално. Точно и виждаме така. това и в а, зловещите новини, в медиите. Споредини. Точно така. И това е една от основните... Всъщност това е основната мисия на импрув чрез изключително ранна превенция. Да, да заговаряме за първите знаци на токсичност в отношенията, още когато изобщо не става въпрос за, за, за физическо посегателство. Това именно са тези червени флагчета или лампички или първи знаци за, за насилие, за които ние говорим на всички наши събития, в редица наши кампании, разговори, пред, включително пред работодатели, дори чрез проектите, за, за които споменах в началото, творческите инициативи, ние също прокарваме темата за първите знаци на насилието. Има много такива червени лампички, които светват още в самото начало. Жените Survivors са изключително ценен опит. Също техният опит е много-много-много ценен ресурс в тази посока, защото ние събираме това знание ам, и на него базираме нашите обучителни подходи и събития, които провеждаме за широката публика. Просто за да говорим за тези. Визнация. А и защото когато го, чуеш, че някой е преживявал нещо сходно а, на това, което не можеш да изразиш с думи или се страхуваш да изразиш с думи, всъщност а, те освобождава и ти помага, вероятно. Сега още един аспект ми се иска да обсъдим, а, защото като че ли темата за домашното насилие вече е надповърхността? А, Знае, знае се, чува се, разпознава се до някъде, шокираме се от подобни новини и като че ли а, сянката на темата домашно насилие може да се види и в други, до този момент неизговорени области, като примерно а, след родилната депресия, това, което се случи буквално в последните два дена, тази млада жена, майка на две деца, едно от които кърмачета, издирваха я, много бързо се стигна и до осъзнаването на този фатален изход, но в дискусиите по социалните мрежи, като че ли хората вече предполагаха нещо, което вероятно ще остане просто предположение, необосновано предположение за някаква форма на, на насилие но а, за насилие това, са чували. За предродилната депресия, смятате ли, че това ще... След родилната депресия, смятате ли, че това ще е поредната тема табу, в която, за която ще трябва да си отворим очите, примерно? За съжаление, да. Случаят от вчера предизика много, много диалози обществени по темата. А, всъщност не за съжаление, че е предизвикан диалога, а за изключително тъжно е това което, това, което се случи. Хубаво е, че се повдига обаче този диалог, защото наистина ам, след родилната депресия и депресията като цяло и всъщност ам, така. М... Стигмата на психичните болести и психичното да, здраве да, да. си остава. Изключително, изключително. Ам, в България все още дори не се. много често не се прави разлика между психолог и психиатър хората, просто чувайки психо, вече издигат своята бариера. Стигмата наистина е много голяма. Или очакванията за социалната роля на майката, която няма право на умора, а, така, няма да. право на, на това да се отдали, да, да обърне внимание на себе си, защото да. някой предполага, че тя трябва да се движи по часовник. Не знам дали, дали това резонира с нещо от вашия опит. Ива? Ами за щастие не резонира с нищо от моя опит. Аз имах едно наистина прекрасно майчинство, за което много се радвам и съм благодарна. Но наистина в нашето общество стигмата върху психичното здраве е огромна. Както върху женското такова, така и върху мъжкото mm -hmm. такова. Ние нали, тук засягаме темата за майките и тяхто психично здраве, бащите също са засегнати от обществената стигма на това, че трябва да бъдат винаги силни, а, винаги несломими, винаги с тежката дума, докато всъщност вътрешно не за всеки е така. Нали, смятам, че това също трябва да се отбележи. А, просто а, надявам се съвсем скоро да се вдигне това табу. Още едно табу, като табуто върху домашното насилие, което наистина се е пропукало и благодарение на усилия като вашите. А да завършим с това, входът е свободен, това е особено важно. Не слагате бариерата билет пред тази среща в дома на киното в неделя. Така че, ако има жени, които не знаят как става това осмаляване, това освобождаване от травмата, на насилието, упражнявано от най-близкия до тях, от партньора им, могат съвсем свободно да дойдат, нали така? Разбира се. Каним абсолютно всички. Ами добре, нека така да завършим 20 октомври, неделя от 16 часа в дома на киното. Благодаря на а, Ива, една от участничките в проекта, на Нора Христова, която е директор на фундация и на поета Стефан Иванов, който чухме в началото. Можем да ги видим на спектакъла ме, Силна и свободна, с вход свободен в неделя. Много благодарим за поканата.